Szorongás az bőröd öregedésétől. Azért a Bence nem volt tökéletesen olyan, mint az anyám, tehát nem, hogy nem rendelt soha hidegtálakat, de a lelkesedés létrájának legelső fokára sem volt képes felhágni. Kettő hangulata volt, a lehangolt és a közönyös, ami viszonylag problémás, amikor szerelmi kapcsolatban élsz valakivel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nekem mindig is típuson volt a melankolikus, búslakodó, titokzatosan könnyes tekintetű férfi. A gyötört, a megtört, a szomorú, a karikás szemű. Ó igen, a karikás szemű. Hozzá borosta, izzadás, plusz hajlam a levélírásra. Összegezve, a gulák túlélők ha mindenáron konkretizálunk. Persze ez nem ilyen egyszerű, nem vagyok ennyire egyszerű, mert legyen gulák túlélő, de ismerje fel a kasmért. Ezzel a kamu bencével, amely név semennyire nem illik hozzá, de nem fogok visszatörölgetni most már, jól belemarkoltam a típus legjavába, már rögtön az elején voltak erre utaló jelek. Például a reggeli rutinunk. Az esti és az éjszakai szorongás számomra nem furcsa vagy új jelenség. Bárki el tudja addig vinni a saját megfélemlítését, hogy hajnani háromkor más választása nem lévén az ágyról lelógatott fejjel próbáljon elaludni, mivel háton fekve már annyit szorongott, hogy a tarkójáról az izzadsága elkezdett a párnahúzaton, az ergonómiás párnán és a lepedőn keresztül a matrac mérétegeibe hatolni. De? Kitartott, csendes, stabil reggeli szorongással ritkán találkoztam. A reggeli szorongásomon nagyon hamar túl vagyok. Kinyitom a szemem, megijedek a ténytől, hogy még mindig életben vagyok. Azonnal és eltándoríthatatlanul igyekszem arra kényszeríteni magamat, hogy eszembe jussanak az előző napról áthozott az aznapi és a hosszú távú félelmeim, de hét másodperc az egész, és mostanra megtanultam, hogy A. Felkelsz és azonnal kivizeled magadból. B. Instagramra menekülsz, és hagyod, hogy valamelyik nálad tényszerűen ostobább vagy csúnyább ismerősöd látványa pillanatnyi jó érzéssel töltsön el. Hát, ha aznap a Kája Gerberről látsz legelőször posztot, akkor ez szerencsétlen alakulás. A lényeg, hogy ez az állapot a gondolkodó emberek reggeli rosszul léte nem egy kitartott süppedés. Kivéve a Bencéjé. És erre nem szokványos módon döbbentem rá. Az arcom baloldala különös tekintettel a szemem alatti finom részre, amit csak is a leggyengébb gyűrűsújjal szabad krémezni a Vogue bedtime videók szerint, az együttélésünk első heteiben pegyhűdni kezdett. Sem a genetikám, sem az összeg, amit eddig a bőrápolásba öltem, nem adott magyarázatot arra, miért öregedett a baloldalam reggelente 34 hetet. Ez most így nevetségesen hangzik, de ha a fejed balfele 34 hetet öregszik naponta, a számolt ki, én nem tudom, egyszer csak azt eredményezi, hogy egy hónap múlva 79-81 éves vagy, az egyik agyféltekét demens, a szemed hájogos a fogaid a fogsorod bal oldalán kihullanak, balra őszülsz és jobbra süketülsz, de csak mert nem megy mindig minden szimmetrikusan az életben. Nem hoztam volna én ezt a jelenséget feltétlenül kapcsolatba a Bencével, Míg nem egyik reggel arra ébredtem, hogy az arcom bal, öregedő fele nagyon ég. Hunyorogva kezdtem szemlélődni, a szerelmi partnerem felé pillantottam, aki hullámereven nézte a plafont a ötös pirkadatban. Amikor megkérdeztem, miért van ébren ilyen korán, mégis mit csinál, azt felelte rezzenéstelen arccal tárgyilagos hangon. Aggódom. Az arcom bal feléhez nyúltam, ami lángolt a rávetülő stressz sugárzástól. és abban a pillanatban kezdtem kapizsgálni, mi ez a folyamat, ami hatékonyan akadályozza, hogy az 1%-os retinol, amit mindig csak mini kiszerelésben rendelek, mert egy Olcsóbb, kettő Nem akarom elhinni, hogy többre van szükségem, Három, mert praktikusabb, ha esetleg egyszer elutazom azért, hogy jól érezzem magam, és nem amiatt, mert menekülök például egyéppen a szomszédban kitörő háborútól. Szóval mi ez a folyamat, ami miatt a retinol nem tudja kifejteni jótékony hatását? És vajon az extrém stressz és az azzal együttjáró öregedés még elfogadható áldozat a szerelem oltárán? Végül is miért ne? A sugárzó stressz, aminek ki vagy téve, ha egy másik emberrel kötöd össze az életet, természetes áldozatnak tűnik. Tudomásul veszed, hogy ezt kezelned kell, majd maximum nyársonforgó forgó grillcsirkeként töltöd az éjszakát. Méltósággal idősödsz, Andy McDowell tűzött ki célul. Igaz, a négyes küvő egy temetéstől a gárnyéreklámig kb. négy évtized telt el, neked meg három hétbe telik majd, de a szívnek nehéz parancsolni. Te nem félsz kérdezte Bence az egyik hajnali aggodalom merevedése közben, közvetlenül azután, hogy feléfordulva elkövettem azt a hibát, hogy felhőtlenül ébredtem. Most már igen. Tőled. Nagyon. Gondoltam magamban. De még mindig átlagosnak értékeltem a szerelmünket. Elvégre nem vagyok gyerek. Pontosan tudom, hogy a felnőttek kompromisszumokat hoznak egy másik emberrel közös életben, mely élet során az egyik, vagy mindkettő tönkre megy. Gradually, then suddenly, ahogy Hemingway írja.